каже, що так говорять усію в його македонській землі, у Граді Солоні. Фотій же наставляє Костянтина і його судругів істинному Божому Слову. Костянтин проте інколи оповідає мистевою. Ніякої погорди в ньому. Тоді входить у душу бодрича полегкість. У дружині бує життя його минає в мовчанні, як у без'язикої тварі, бо всі вони вої-варяги були від різних племен, і спілкувалися між собою більше руками та очима. Єдине, що їх звело і тримало, то це жадоба до наживи, а найперше – золота. Золота. Бодрич спочатку теж мріяв, що роздобуде якусь дещицю. Вона б знадобилася. Тепер переконався. Жорстокий з купіром не дуже щедриться. Єдина втіха, різних дивна бачився до схочу. А почути рідне слово – то справжнє свято. Дяка Солунцю Костянтину, веселить душу, рятує туги. Шкода тільки останнім часом якась хворість щепилася його кістляве тіло. Жух молодик, ніби аж зістарився, з виду став старшим захотія, а йому ж не більше тридцяти. Став чужитися людей, і мистивоє уникає. Шкода, хто тепер йому оповість, що читають і що переписують учні Фотієві, що вписують у свою книгу словник. Мовив колись, що тлумачать там давні слова, аби легше було читати древніх елінів і святе письмо. А ще, мовив, ніби складають книгу приказок і прислів'їв для свого учителя Фотіє. От і мистевой дещо хай підкаже йому а Фотій використає їх у своїх промовах перед молодим царем Михаїлом і юним царевичем, якого він виховує. Мовивіще, що ці промови не довподоби багатьом патриціям, особливо патріарху Ігнатію. «Хто такий патріарх?» – мистивий защудовано заглядав в обличчя Костянтинові. «Це, по-вашому, головний волф. Як на Арконі?» Але Костянтин не знає, який волф на Арконі – і тоді оповідає Местивой, що на Арконі живе найголовніший Бог Світовид і його вовк. Костянтин усміхаючись, терпляче пояснює. Найголовніший Бог, його дух, живе тут, у великих храмах. Ти був у храмі Святої Софії. Його поставив перший імператор Візантії Костянтин Великий. Він і був першим християнським царем. Через те істинний Бог Ісус Христос і сподобив цей град. Чи бачив ти Мистевою інший такий град на землі? Мистевої, звичайно ж, подібного не бачив, тож виходить, що ромейський Бог є найбільшим і найсвятішим на землі. Одначе хотів би Мистевою вже й додому, туди й за лабу, до скелястих берегів Старгорода, де жив колись його рибацький рід. Жив, а тепер нема. Побрали всіх у полон – Продали свейським витязям варягам. Але як там пахне земля? Тут вона без пахощів, Тут усе здувають вітри, Які щоденно міняють напрями, Такі ж мінливі, як і наміри Самих вельможців цареградських. Вони бояться один одного, Стежать один за одним, Того й дружини великі наймають, Щоб їх стерегли, Того й добирають чужосторонських воїв, Аби не розуміли ні їхніх слів, Ні їхніх намірів. Навіть цар Михаїл, кажуть, залюбки бере до себе на службу варягів, своїм ромеям не довіряє власного життя. Тут і ведеможці, і царі вбивають один одного, труять, засилають на безлюдні острови. Нещодавно убили імператора льва Вірменина. Тремтить, мабуть, на золотому своєму столі і новий цар Михаїл. Та, може, не дуже й тремтить, сподівається на поміч свого дядечка, Варди і своєї матері Феодори. Вони й державили тут. А оце недавно Варда, мовив Костянтин, заточив свою царевенну сестрицю в монастир і став єдиновладним кесарем. Молодому імператорові Михаїлу підсуне то одну забавку, то другу, то й тішиться. гасає зі своєю ватагою гуждіпак і пройди світів по цареградських околицях у пошуках пригод. Отож, Фотій наставляє Михаїла, Довкола імперії он скільки подій, араби-сарацини відібрали всю Сіцілію, кріт, болгари витіснили з Балкан ромейських владців, і їхній цар Борис Радівой відхопив чимало імперських земель. А в самій імперії проти Бога і його служителів істинних піднімають голову єретики-павликіани та іконоборці, що не визнають зображення Бога на дерев'яних дощечках іконах. Від зненависті до сущих законів вони підтримують одвічних ворогів імперії – арабів – і помагають їм воювати її землі. Відважний морський полководець Никита Орифа ледве стримує арабський флот біля островів Егейського моря. Тож під Фотія імператор ніби очуняв. Відтоді, як Варда проголосив себе кесарем, Михаїл став уникати пиятики і гультяйства. Здружився з новим приятелем, своїм конюшним Василієм Македонянином. Із простолюдинів цей конюший свого часу був полонений болгарами і виріс в їхньому полоні у Македонії. Того і македонянин. Фотію це не до подоби. Чому може навчити цей колишній раб і простолюдин імператора? Який державній мудрості? Фотій лютує, мовив Костянтин Солонець а йому мистевою від цього образливо. Як простолюден, як рапто, вже й не рівня державцю. Ще як би міг простолюден державити, не гірше Варди чи Феодори. У фотівих жилах грає вознословість Патриція і зневага до них простих людей, що не мають багатства, а мусять заробляти на хліб насущний своїми трудами тяжкими. Але тепер солонець нічого не оповідає. Мистевою скучно стояти отак на чатах і нічого не знати, що діється довкола. Зі стін зали дивляться темноокі жовтаві парсуни святих, мудреців, якихось державців. Одні допитливо заглядають йому в душу, інші насторожено дослухаються до його кроків, а може і до його думок. Ще інші позирають на величезні різблені двері, які ведуть до бібліотеки. Мовляв, пильнуй, не змикає веджд своїх, за це – Золото брящатиме у твоїх гаманах. Местивой сторожко поглядає на двері. І враз бачить, як вони безшумно розчиняються, а в їх отворі постає якийсь невідомий чоловік у короткій білій туніці, у білих ногавках, на голові глибокий капюшон від широкої пенули, що ховає обличчя й руки невідомого. Местивой кидається йому назустріч, перетинає шлях з писом, той спритно хапає спис, і о, яка сила в руках, відкидає осторожника зі своєї дороги. Тоді Мистевой крикнув Ей, браття, на поміч. Цю мить із бібліотеки вийшов Костянтин Солонець. Як ніколи блідий, остроносий, очі блищать лихоманково. Пощо шумиш, Мистевою? Пропусти його. Хто він? уперся осторожник. Як знайшов? Пропусти, мовлю ж тобі, це єпар Костянтинополя на Орифа, наш сувмисленик. Мстивой незадоволено відводить у бік спис. А поряд з ним уже стоїть буй з кількома воями. Костянтин махнув до них рукою, мовляв, ідіть, помочі не треба. І ті мовчки пішли назад, зиркнувши зле на бодрича. «Єпарх Цариграда. То навіщо ж ховається? «Тут, певна якась змова». Местивой запитливо подивився на Костянтина Бібліотекара. «Він із вами?» Той приклав палець до уст. «З нами усі, хто жадає імперії величі. Проти нас усі, хто хоче, аби Візантія схилила голову перед латинянами і Римом». Местивой тільки плечима стинув. «Хіба мало тої величі має Ромея? Хто посміє урувати її чи поменшити?» Довкола чує безкінечно Рим, Рим, римський папа, ворог візантійського патріарха. Отже, кожен із них хоче вивищитись один на другим. Та навіщо слов'янину Костянтину встромляти голову у цю непевну справу? Книги – то інша річ. «Брате, – усмілився Бодрич, – адже ти слов'янин, а чиниш як Оромей, прийняв Бога їхнього ім'я». Пощо так печестся за велич іншого народу? Костянтин прикрив свої виболіли сині очі важкими підпухлими повіками. Плечі його піднялися, вигострилися, ніби чорна священницька ряса на них раптом поважчала, потягла донизу. Може, тоді вперше в житті він інакше подумав про себе і про своє місце отут, у Константинополісі. Коли ж розклепив повіки, мистевоє поряд не було. Певне посоромиться своїх слів, так і не дізнавшись, як вони глибоко зранили серце знаменитого фотієвого бібліотекаря. Костянтин вийшов на подвір'я, сів на теплі марморові сходини, підпер тонкою рукою голову і застиг у нерухомості. Дивні думки існували в голові, забивали дихання, прискорювали биття серця. Іноді здавалося йому, що думи відривають його від цих марморових сходів, від цієї кам'янистої землі знімають над величавим святим городом, що виблизкував на сонці золотими хрестами. Гладінню білих колон, шпилями церковних бань, красою статуй. І він летить над бірюзовим михтінням затоки золотого рогу, повертає за Боспор і вже там бачить свою землю, град звій, солунь, дім, білокам'яний з водограєм і портиком. У затінку литких виноградних лоз, що з мережі мору, муру, сидить біля столу його статечний вітець – лев. Семеро старших братів по черзі читають йому псалми і святого письма. Найостаннішим читає він Костянтин, бо він восьмий син у свого батька. Кволий тендітний хлопчицько, якого завжди ображали старші брати, то за чуба скубнуть, то язика покажуть, то стусана під ребра дадуть. За це їм, щоправда, перепадало від батька і від найстаршого брата Федора, та хіба за кожну образу будеш скаржитись? І він придумав тоді помсту – усіх перегнати в науках. От і вийшло, що зумів найглибше тлумачити святе писання. То щоразу, коли поважний урядовець Солуні правитель усієї славинської провінції у Македонії, Лев, збирав довкола себе синів, щоб пересвідчитися в їхніх успіхах у навчанні, Найменший Костянтин вражав несподіванкою. Пригадалося, як одного разу Костянтин розкрив перед батьком писання Григорія Богослова. Богослов – наймудріший, найнедоступніший філософ із усіх християнської церкви. Отрок побожно складає на грудях руки і починає проказувати його по-грецьки, потім латиною, на довершення уже по-слов'янськи. Лев отець витирає очі, старші брати побожно застигли, на їхніх обличчях захват і покута. Слава провченого отрока докотилась до Константинополя, до царських покоїв. Тоді й розшукав його Фотії і взяв у задруги сина царя Михаїла. Костянтин припав до елінської премудрості, філософії, риторики, математики, астрономії, музики – Учився разом із цицаревичем. Увірував, що це Бог Вседержитель спрямував його по тій стезі за терпіння і за працелюбність. Воістину, душа трудолюбивих насититься.